Під цим небом сьогоднішнє число, місяць, рік, по десь на рік далі. Жив і творив. Він не різбяр, не архітектор, але спорудив би собі пам'ятник оригінальніший, аніж усі скульптори майбутнього. Вигадають щось патетичне, зовнішнє, а він не переносить патетики. Йому не треба пишних іконостасів. Загатний не трибун. Погруддя ніби виривається з гранітної брили, Пальці стискають чоло, А на обличчі мука. Глибока, духовна, вічний пошук. Осокори розростуться, Річку очистять, наводнять, береги викладуть камінням, По рідці пливтимуть білі теплоходи. І кожен вітатиме творця протяжним гудком, а він мудро зорітиме у плеса і печать генія на суворім кам'янім чолі. Так з'явився у Терехівці Іван Загадний. Я нічого не вигадую, не додаю от себе, але з його вуст це звучало якось реальніше і сумніше. Іван Кирилович вмів доходити тої межі сміху, за якою бриніли сльози. Я ж, здається, трохи легковажно розповідаю. Отгорнув рукою хмари, так отгортав і траву, чи жовте листя, коли хочуть напитися з джерела. І перед ним замріла земля в жобуринніх хат і лис кучоголових будинків. Поміж того жобуриння жовтів клапоть майдан. Від нього тихли вузенькі потічки вулиць. Вулицями сновигали з Майдану і на Майдан люди, що звідси видавалися чорними крапками, ідучи вони бачили тільки самих себе. А він бачив згори усе людське стовписько, що заклопотано митушилося, та митушня здавалася йому смішною і безглуздою, бо він... Сперечаймось на американку, бери олівця. Рахуємо по мінімуму, бо він не розумів їхніх дрібних, ницих пристрастей, що не піднімалися вище стріх. У його очах ще світилися дивні кольори безкінечного космосу. А внизу стелилася сама сірість, злегка підфарбована сонячними променями. В ньому ще, весною писали в газетах, рибалки дельфіна порятували так, він їм рибні місця вказував доки. В ньому ще дивною музикою звучали шерхоти планети, бриніння зір. Горда усмішка торкнулася його холодного обличчя. Він підвів голову і закохано подивився в синє небо, що розкривалося на зустріч його погляду. Чорт! Багатослівно і пишно. Треба якось не так, якось точніше треба писати так, щоб... У його загатного малюнку кожен терехівець пізнав свою терехівку. Хай потім хоч сказяться, коли новела буде видрукована. Він не підводив голови до неба. Ні. А Ці людці на кривулястих вуличках цей безглуздий рух зацікавив його своєю безглуздістю. Він погасив свою горду посмішку і... Королиця щомісяця приводить щонайменше шестеро. Множимо на десять, шістдесят, по два кілограми сто двадцять кілограмів дієтичного м'яса. Плюсуй. Не дуже я вію ці байки. Рибалка, як не брехне, то й не дихне, бо по собі знаю. Погасив свою горду посмішку і подумав. Невже у світі, який я так натхненно творив? Можливо, ця Безглузда метушня – це примітивне існування натовпу, який не знає, чого хоче, а радше не хоче нічого, окрім ситості в череві. Досі вони там між жабуринням хат бігли із своїх канцелярій, захаращених нікому не потрібними паперами, в домівки, що пропахли борщами і смаженим м'ясом. Тепер вони вертаються тими самими вулицями назад, але вже ситі. Аж обличчя вдоволено лисняться й блищать під соняшними променями. А зараз вони сядуть за свої столи, паскудитимуть папір, що був колись прекрасними стрункими деревами.